Det är den 18 februari 2013 och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 43. Ni kan vara lugna och glada radio framåt är tillbaka. 43 avsnittet är det nu och jag som pratar här heter Dan Eriksson och jag har äntligen tillbaka båda mina härliga radiokollegor Magnus Söderman. God kväll god kväll. Och Jonas Dier. Hallå hallå. Så då måste vi nästan börja där som det som alla undrar över. Magnus vad gjorde ja. du egentligen förra veckan? Nej, det, det var faktiskt inte mer avancerat än att jag, jag blev, blev sen på, på arbetet och, och så vidare. med massa stök och grejer. Och sen som jag sa så är det ju sjukdomsmånad och hela, hela den där konkarongen. Så att det, det har sina naturliga orsaker helt enkelt. Um, men vi hoppas att det ska, att det ska uh, ha löst sig nu så får vi se. Men det blir ju sådär ibland. Uh, och det kommer fortsätta vara så fram till den dagen att vi kan ägna oss, uh, ägna oss åt sådana här saker på heltid helt enkelt, då mm. blir det mycket lättare allting. Så mm. att, uh, nej så är det och uh, nu är man tillbaka igen och allting känns bra, uh, visserligen så kan jag erkänna att jag känner mig lite grann som Martin Eden uh, för tillfället, jag uh, har gjort det idag och igår. Okay. Uh, hur, du, hur menar du då? Ja, alltså, sans det suicidala så känner jag mig som Martin Eden. Har ni inte läst boken av, av Jack London så gör det så ska ni förstå vad jag menar. Okej. Okay. Och um, Jonas, hur är det ute på en? Uh, jag känner mig inte som Martin Eden. Eller någon annan uh, Jack London-karaktär. Uh, nej, det är bra. Vi har faktiskt haft ett... Uh, uh, Märkligt vårväder här de flesta dagarna den gångna veckan. Så att, ja, man har kunnat idag sitta ute på denna breddgrad som är ungefär på samma ställe som, vad vet jag, Norrköping typ. Mm. Sitta ute i fortärmarna, det är, det är inte helt... Nej, det är ju uppenbart att tiden är led. Det är ju någonting, någonting som inte är som det ska Jag menar, blixten slår ner i Peterskyrkan Meteoriter slår ner Över Ryssland Två sekunder från Malmö mm. Det är vår mm. på Orkney mm. Och jag <laughs> I, i, I mitten av februari Så att, ja. uh, nej, det är, visst, det är an anmärkningsvärt mm. Så ja, ja, nu har vi dragit igång ordentligt här <laughs> um... Vi ska passa på och säga grattis till de som fina namnsdag idag. Det är Frida och Fritjof. Och känner vi några Frida och Fritjof så säger vi grattis. Jag känner en, en Frida. Mm, grattis Frida. Fast hon finns inte riktigt annat än i min fantasi. Okay. Vi ska och. nog inte gå vidare i det här. Jag. Det kan bli väldigt Om konstigt. inte allt för lång tid Nej. så kommer det finnas tillgängligt ett, ett litet mästerverk att, att inhandla och få tag på. Där Frida är med Berätta nu Magnus, mera Hej. Jag berättar inget mer om det nu Nå, men, Vi kan det. börja ana oss till mm. att det är någonting på gång mm. det Men det, Jag tror att det har någonting att göra med Magnus uh, fascination för uh, Robinson och, Kruse och Freda och uh, sådär Framförallt Martin <laughs> Som vi om för... Frida, Freda eller... Ja just det, just det. Ja det var bra <laughs> <laughs> <laughs> um, I torsdags när Magnus inte var med så hade vi istället Patrik Sverin som gäst hela programmet och vi pratade bland annat Snacka och om <laughs> <nerkö>. <laughs> Förlåt Patrik um, Har du lyssnat på programmet Magnus? Jag har lyssnat på programmet med stor behållning Jag tyckte ni skötte jättebra, det var helt okej okay. Det var nästan så att jag, eller det är lite därför jag är med idag för att jag ville befästa min position som den tredje tredje hjulet i eh, ditt och Jonas förhållande. Mm. Okej, okay, så om, om Patrik inte hade varit med senast, då hade du bangat idag igen, är det så vi ska förstå det? <laughs> ja. Åh, jag måste jobba ja. över. Ja. Ja. <laughs> Nej, men vi saknade väl kanske din, din, lite av din glöd där, Magnus. För att jag kände att när jag började prata om polisens beteende så hade jag velat ha din reaktion. Jag tycker man ska se poliser som människor. Mm. Alltså de är kännande varelser som som är goda i grunden. Då. Ja. ja. Jag skojar bara. Klart jag inte tänker vi, så. Vi, nej. nej, nej. <laughs> men, <laughs> men förstår men, ni inte alls? Fridtjof känner vi också. Fridtjof? Ja. Mm. Och vi känner ju honom ifrån Fridtjofs, uh, Fridtjofs saga skriven av ner. Det där måste vi ta upp nu när det ändå Fridtjof är namnsdag. Mm. Ett, ett, ett ganska trevligt litet ett stycke, ett stycke litteratur, tycker jag själv. Eh, mm. En liten, eh, liten historia på vers som Fritsch och Ingeborg och deras öden och äventyr <clears throat> under den så kallade vikingatiden. Mm. Men eh, det är inte ett speciellt vanligt namn längre var på, på nyfödda pojkar direkt. Nej, även om alla nyfödda pojkar borde heta det, om man... Om man tar det för vad, vad ordet skulle kunna betyda som är fridstörare. <laughs> uh, och är det något små pojkar är så är det ju fridstörare. Så att det ja. passar väl de flesta. Ja, ja helt klart. Uh, om ni inte alls förstod vad det var jag pratade om här, om, om poliser och så vidare, så... Avsnitt 42 från i torsdags. Det är bara gått gå tillbaka och lyssna. Det finns på radiofrämått.se, finns på iTunes, finns på YouTube. Finns i stort sett överallt där man kan höra oljud. Och när när mm. jag säger att jag känner mig som Martin Iden så jag vill gärna förklara det lite grann. Det där. För det är ganska intressant egentligen. Nu har inte jag varit med på att ett tag så att ni får, ni får liksom, ja, jag kommer prata lite grann. Jag är bara, känner att jag behöver arbeta. Nej, men vad det handlar om är att man, man ganska ofta känner den här känslan av att, att man inte alls eh, lever i samma, samma verklighet som andra människor. Mm. Att de, inte, de överhuvudtaget inte förstår ibland vad man pratar om. Och, och att, alltså ens egen perception och analysförmåga som jag inte tycker är särskilt speciell, Speciellt inte när man sitter ner med vissa andra personer. Den visar sig ändå vara ganska överlägsen de flesta andra som av helt konstiga skäl inte vill eller kan eller som alltså vägrar förstå saker och ting- som är så uppenbara för en annan. Och ibland blir man till att frågasätta- sig själv nästan. att ja men, Om jag ser detta- vad det nu må vara så klart hur kan då så många andra- överhuvudtaget inte se det? Uh, och det, är ju, det är inte exakt det- som Martin Eden är med om- men han, han känner sig också lite uled- i den tid och lite missförstådd- och lite uh, på olika sätt och vis- uh, uh, icke-tagen på allvar- och det men... känner man också ganska ofta som nationalist det här att ja, för 10 år sedan, för 15 år sedan, då stod man där som en liten liksom, skinskalle och sa att ja, men, vad fan tänk på vad som kommer hända här framöver. Det kommer inte hända någonting. Du är bara, liksom, det där är bara dumheter. Så står vi här 15 år senare och allting man har sagt har ju liksom kommit till uppfyllelse. Med ja. men, men alltså eh, Magnus jag skulle precis då, eh, falla in där och eh, säga eh, innan du sa att för 15 år sedan eh, tycker du inte samtidigt att det där är någonting som eh, har blivit lättare att hantera med eh, åldern? Jo. Um, för, det, för det är bra kämpigt när man är mellan 15 och 25 kanske. Men sen, sen blir det faktiskt... Eh, aningen lättare ty, tycker jag i alla fall så att uh, man, man lär sig liksom uh, leva med det man blir inte fullt så arg man blir uh, luttrad helt enkelt mm. uh, sen också det här uh, jag har alla fall på den här känslan att man har slutat uh, proselytera, man har slutat att att liksom uh, försöka uh, alltså vinna alla till saken med stort S mm. utan man, man är också beredd på att, att de, de flesta och det är ju liksom massans psykologi. De flesta kommer vare sig tillhöra lag A eller lag B utan de kommer bara finnas där medan lag A och lag B avgör vilka som ska bestämma. Mm. Och det viktiga, det primära blir ju att, att alltså vårda och, och ta hand om de som visar intresse igen och inte intresse. Resten är inte sådär vansinnigt viktiga i det långa loppet. Nej, och det kan låta väldigt uh, krast uh, cyniskt, uh, elitistiskt, men, och, och det, är inte den, det är inte det synsätt som, som jag tror vare så du vill jag har så där uh, Egentligen. Men, men lite grann så, så uh, måste man ha den inställningen. Sen, men sen handlar det inte om att det är ju inte handlar det inte om att man ser sig själv som förmer eller att att utan snarare så att vi har fått den här förbannelsen som gör att vi på ett annat sätt betraktar och tar in och analyserar verkligheten. Jag vet, att det mm. finns ett engelskt uttryck, ignorance is a bliss. Och det är ju mm. lite så. Mm. Och det är därför jag kallar det för en förbannelse. Men det gör ju också att vi har ett högre ansvar. Det är väl det som jag ser som nationalismens grundprincip. Det att de som är starka, eller de som har den här förmågan, de som har den här viljan, det är vår uppgift att tjäna. Um, och det var det hela går ut på Det är att tjäna folket Så att det är ju inte ur, utett, mm. utifrån någon sån här Socialdarwinistisk men nu, nu eh, jätte... men, men nu sitter säkert jätte Nej, men nu sitter säkert Jättemånga lyssnare där ute och liksom tänker att Oj, fan vad självgoda uh, De är Men um, jag Drar mig alldeles osökt till minnes en. en, en, en äh, um, uh, Dokumentärfilm i jag tror två delar som gjordes med Ernst Jünger i slutet på 90-talet. Det gjordes av en svensk faktiskt vars namn jag inte kommer ihåg. Men de pratar just om klarsyn. Och han sa att det måste väl ändå vara fantastiskt att vara född med den typen av liksom klarsyn som du har haft. Och för de som inte vet, Jünger var en. Sigare på många sätt Och en, en Extremt sådär intelligenz-aristokratisk Författare Och Jünger, som, som den här intervjun görs Är närmare hundra år gammal han, han, han tittar på honom som om, Alltså intervjun som om han vore fullständigt Dum i huvudet och så säger han liksom Vad... Och jag, jag kommer inte ihåg vad han säger, han pratar i tyska givetvis Så jag kan inte eh, återge det eh, På originalspråket Men han säger i alla fall då eh, vad eh, Typ en välsignelse eller kul Det är ju en förbannelse, begriper du inte det? Mm. Um, och, nej, det? Det gjorde starkt intryck ja. jo, men Jag tror att man måste, man måste Se på, på liksom hela folket På det sätt som du tog upp Magnus För att, för att orka med. Det är med den, med den insikten som man faktiskt orkar För att det är alldeles för ofta, speciellt tidigare Men det sker ju såklart även idag När, man, när jag ser på vad som, är, vad som är av mitt folk idag Och då pratar jag inte bara om svenskar Utan om ja, alla vita människor egentligen Och det är svårt att, att inte bli deprimerad Och känna att varför ska jag, varför ska jag kämpa för de här så, så, kan, så kan man känna ibland när, när folk beter sig på sätt som, som är så ovärdigt vårt folk. Mm. Mm. Ja, men det men tror det jag alla är känner. Det, men, men, men, men det är ju det faktiskt så att, det är, äh, som jag har sagt i andra sammanhang och, och skrivit ner också, att det här är äh, till syns och sist så det är ditt folk. Och du, du, kan inte, du kan inte välja bort det lika mm. lite som du kan välja bort äh, din morsa eller far eller bror eller syster eller... Äh, Dotter eller son. men Så är det. Och, och vi, alltså alla normalt funnits att människor förstår att man kan inte man kan inte välja braka där vad gäller sina allra närmsta. Och, och precis samma sak gäller faktiskt för ens folk. Så även om vi är på, på dekis som. som eller som, som om vi pratar om hela den vita kristna världen så, så är, är det likförbannat vår skyldighet som individer att uh, um, arbeta för att liksom uh, att vi höjer oss åt det här bedrövliga tillståndet som vi befinner oss i idag. Men sen är det också en annan, en annan förbannelse som vi lider av och det är också det är så, det är liksom de åker det svärd hela tiden och det är den här det faktum att vi är känslomänniskor Att vi är altruistiska Att vi är kärleks, kärleksfulla Och känslomässiga Och det var, jag märkte bara idag När jag fick hem Nya tider, veckotidningen Så var det ett reportage Eller det var inte ett reportage Det var en väldigt kort En kort, vad heter det Teaser om vad som kommer i nästa nummer Och då har det alltså Jonas Ekeskog och Sanna Hill var till Sydafrika och de var ute med något som heter Helpende Hand eller någonting. Alltså en, en organisation som åker ut till den vita slummen som har dykt upp i Sydafrika. Och ser en bild ifrån ett av de här Kåkhusen där då en vit familj bor och ser en bild på en, en, en far som håller om sin son som, som är några år gammal och har blöja och så står han där i, den här, i det här kåkhuset och då kände jag bara, den här du vet man får en klump i, i magen och det är så att man nästan börjar grina som ett barn just den här känslan när man ser det här som händer vårt folk vår ras, vårt blod mm. runt om på den här planeten Eh, dels är det det som får en att fortsätta men det är också det som får henne att verkligen känna ibland att fan, jag önskar att jag var lika dum i huvudet som så många andra och bara slapp det här för att det tär på mm. och varje gång man måste förhå för förhärda sitt hjärta så, så försvinner lite av ens egen mänsklighet också för man måste bita, bita av och ta sig igenom och det reta mig de gör mig cynisk mm. eh, och de menar jag då etablissemanget den dolda handen mm. Um, vi har, jo, man har blivit mer, mer men, men samtidigt. Ja, förlåt. Mm, du har lite fördröjning Jonas. Så att det var därför. Um, vi har haft lite internetproblem här tidigare. Men um, var det någonting du ville ta upp Jonas innan vi går vidare? Uh, nej, egentligen inte. Bara en liten uh, opassande kommentar kanske. Att, uh, jag, jag vet att. Uh, du har det så vet Dan har det också Men jag kan inte låta bli att säga att Det är ju inte så att det inte finns någon psykopat inom den nationella rörelsen också Som, som inte Så vi, vi, ska, vi ska inte gå ut med totalt liksom, Falsk uh, Nej det... ja, marknadsföring. nej men de, de dyker nog upp överallt så är, det. så är det så Jo um... Som sagt, vi har massor att prata om idag och vi kommer bland annat ta upp de problem som har visat sig i länge. Lite inne på det här som Magnus tog upp med. Ja, man vill inte säga vad var det vi sa, men det vi har varnat för länge. Vi kan också se hur en människorättsorganisation varnar för konsekvenserna av massinvandringen och mycket annat. Men innan vi kommer dit så blir det vårt mycket uppskattade och regelbundna inslag hämt i historien den här veckan. hämt i historien Och vi börjar eh, redan vid år 1455 i historien den här veckan. Den tyska uppfinnaren Johannes Gutenberg som också är känd som boktryckarkonstens fader påbörjar tryckningen av sitt mest kända tryckverk En bibel i den första latinska översättningen från slutet av 300-talet. Och för oss som är eh, bokofider, eller vad heter det för någonting? Om det finns ju ett ord för sådana där. Bibliofiler. <laughs> Bibliofiler så måste vi ju nästan ha ett byst av Gutenberg hemma vid. Känner jag. I tacksamhetsskuld över detta. Mm. Men... Kan man, om inte... I, i och för ja. sig, varför då? Var för fel på illuminerade handskrifter? Nej, i och för sig. I och för tänk sig. Tänka på det också. Han, han sabbade hela den. Uh... Ja, det gjorde han. Ja. Sen är det väl kanske som Nietzsche sa i något tillfälle att egentligen borde inte alla människor kunna läsa och skriva för att de presterar bara skit. <laughs> jo. Ja. Och det ligger lite i det faktiskt Den där jävla guten ja, Gutenberg det, det, det. det gick alltså från att älska ja. honom Till att förakta honom ja, på ja, ungefär 10 sekunder Har ni just nu på att, att jag det, Ta ut den här stora gigantiska Bystet jag har av honom Du har alltså en sån byst Nej det har jag inte Fortsätt nu <laughs> um, 1636 den svenska Riksdkanslen och Axel Oxenstierna Utfärdar uh, förordningarna Om postbåden <laughs> beställning för postmästaren Anders Weckel samt beställning för Olof Jönsson att resa omkring landet och förordna posterna. vilket blir grunden till det svenska postverket. Mm. Och ett par hundra år senare så <laughs> sålde vi ut det och så, ja, ja alla mm. vet vad som hände med postverket. Men tack, eh, tack Axel, tack Axel, det var snällt. Um, 1848 Karl Marx och Friedrich Engels utger den lilla pamflettskriften kommunistiska manifestet i London den är skriven på tyska och utges, utges på uppdrag av den internationella organisationen kommunisternas förbund mm. eh, och 1848 var ju ett eh, revolutionsår i eh, hela Europa Det, du hade en stor eh, revolution i Frankrike Edward, en stor i, i, i Tyskland, det liksom dök upp precis överallt som av en händelse så för de som, som av en händelse så de som är så, så dumma att de tror att det här är spontana uh, folkliga resningar bör um, titta på vad som hände just 1848 för det var verkligen uh, synkroniserat runt om i hela Um, ja, i hela världen ja, Egentligen den, Om du säger så Men om jag så återigen var... då Får leka djävulens advokat um, Kan det inte vara så Att en revolution då inspirerar detta Att henne som um... Jag tror att det var jag... Twitter nej Jag tror också att det var Twitter Nej, nej, nej Jag ja. Jag tror att Jonas, din internetmottagning är jo, väldigt exakt. dålig, du ligger lite efter. Det är en modern omståndighet. Alltså, Okej. Okay. Um, ska vi gå vidare så att se om din uppkoppling blir bättre. Uh, 1898, Emil Solá fängslas i Frankrike efter att ha skrivit det offentliga brevet cheakus. Chakus, ja, min franska är fantastisk. Till stöd för den judiska generalstabsofficeren Alfred Dreyfus som blivit dömd för spioneri. Det hela anses ha varit ett utslag för antisemitism. Har vi någonting mm. på det? Hur ni mig nu eller ska ja, vi Ja, vi hör dig. Uh, så om du okay. Berätta mm. om Solar och Dreyfus. Uh, ja, alltså det som är så märkligt med, med hela Dreyfusaffären är att det blir en uh, jättestor internationell angelägenhet från, från alla håll och kanter. Det är något som fortfarande tror jag både svenska och brittiska och andra skolbarn får, får läsa om som ett uh, extremt... Exempel för, för eller på äh, gränslig äh, antisemitism. Faktum är att äh, Dreyfus kan mycket väl ha varit spion för Tyskland. Vilket äh, man hävdade då från, från äh, den franska försvarsmaktens äh, håll. Äh, men även om så inte hade varit fallet, även om han nu hade varit äh, oskyldigt anklagad. Så det intressanta i hela den här affären är att det blir en sån jättegrej i hela världen. Uh, och engagerar folk då, uh, inte minst författare som, som uh, ja, Sulla nämnde vi här. Men, men liksom, det, det blir verkligen en, en total världshändelse. Men, men ska man tolka det Jonas som att man inte får anklaga en jude för spioneri? Du får inte anklaga en jude för någonting överhuvudtaget- och det är det som är kontentan liksom av detta. När det finns, då blir det anklagad- då reser sig hela judenheten eh, som en man eh, runt om i världen- och, och, och skriker eh, billigt talat att det här är antisemitism- och det är orättvist och det är, ja, han måste vara oskyldig och så vidare- och det är klart att klart som fan att alla de som eh, gick ut och gjorde detta eh, vid tillfället de hade ingen koll som helst på, på sakläget. Mm. Um, det, det kan de inte ha haft. Uh, och det bekymrar de inte heller. Och det, och det är väldigt väsentligt. För att det här ser vi sen gång på gång på gång på gång. Så fort uh, liksom, judar utsätts så... Uh, ställer hela liksom, stammen runt om i världen upp till försvar, alldeles oavsett eh, om de är eh, skyldiga eller inte. Mm. Mm. Ja, um, vi fortsätter då. Och, och, ja. och sen, sen får vi kanske efterlevande veta att de var oskyldiga punkt, mm. slut. <laughs> jo, men menar det här finns det ju alltså, liknande, säkert tusentals exempel på. Och även på alltså, senare år. Det... Ja, det, det finns hur många som helst. Mm. Så. Men där, där kan man ju återigen bara föreslå den intresserade att, att kolla upp eh, Kevin McDonald eh, och hans böcker som, som handlar just om den här eh, gruppstrategin som de faktiskt har som är otroligt utvecklad, eh, som just får dem att agera på det här sättet. Och det är ju egentligen alltså, alldeles oavsett om du är religiös eller inte religiös jude så, så reser du upp. De enda som inte gör det är väl i vissa mån det är de chasidiska juderna som fortsätter att bara be och kasta stenar på ambulanser. Ja, fast, fast de är ju inte bara det heller, om man ska välja. Sen, sen måste jag nämna i sammanhanget också, eh, alltså Kevin McDonald's böcker är absolut läsvärda. Och för de som inte orkar läsa alla tre så är den sista den, den vad ska jag säga, politiskt mest relevanta, den som även finns översatt till, till svenska. Men där finns också efter det har kommit en tegelsten av en amerikansk katolsk intellektuell som heter I. E. Michael Jones- så som heter The Jewish Revolutionary Strategy and Its Impact on Modern History. Och um, för den som verkligen vill fördjupas i det där så, så um, alltså läs de, de, de två verken. McDonalds och Jones i, i tandem. För att, um, och... Um, de har även alltså, uttryckt uppskattning för, för, för uh, sina uh, eller, uh, de respektive uh, arbetena. Uh, alltså McDonalds har uttryckt uppskattning för Jones och vice versa. Så att, uh, det, det, uh, det kan rekommenderas. Det kommer en länk på uh, sidan om, till den där boken som Jonas uh, pratade om. Uh. Helt enkelt. Jag vet, det är väldigt ofta ni säger det här att det kommer en länk. Sen ska jag lägga upp saker på hemsidan och så vet jag aldrig vad länkarna är någonstans. Just det. Det, löser alltså, sig det. det är alltså dans fel. Ja, det, är, inte det, blir... är, det är mitt fel att ni lovar saker ni inte kan hålla. Ja, tack Dan. <laughs> eh, 1943 den tyska propagandaministern Josef Goebbels håller ett tal på Sportpalatset i Berlin vid en tid då den tyska krigslyckan håller på att vända. I talet ställer han tio frågor för att mana på det tyska folket till en större eh, till än större ansträngningar samt förbereder folket för det totala kriget. Där måste jag säga att eh, att se det talet det är i alla fall jäkligt medryckande för en annan. Jag förstår jag förstår att det fanns alltså det fanns en enorm försvarsvilja hos det tyska folket. Och det var ju verkligen att man slöt upp eh, mangrant. Eh, och, eh, nej, det, det finns på Youtube och sådär. Det, det är medryckande In, i, kan man lugnt säga. Och Det var ju menar, det totala kriget handlade ju om medvetenheten om vad som sker om man förlorar. <hör> det, fanns, det fanns ingen eh, återväg, det fanns ingen återvändo. Vi lever ju det idag. Då, så att... Nej, alltså det man sa då var väl att faller, faller Tyskland i kriget så faller Europa för alltid. Ungefär. Ja. Mm. Ja. Där vill jag passa på mig Ett boktips till Och vi får greja detta Även om vi inte får ut ikväll Så ska mm. vi få ut För nästa Nästa sändning Och det, är, det finns en fransk expert På de, den reella konspiration Som faktiskt har funnits Som heter Leon de Ponsin. Han skrev en Han var aktiv Ska vi säga från början av 20-talet och, och, och sen som gammal man Så skrev han en bok Som gavs ut uh, På engelska Som första uh, språket Den finns inte ens på, på franska Vad jag vet um, Den kom 75 och den heter State Secrets uh, Och är skriven av uh, Leon de Ponsen han, han visar på hur um, Alltså tyskarna Tyskarna visste i det här laget, det, det var helt klart att äh, de skulle utsättas för en alldeles här, bestialisk hämnd äh, från det äh, huvudsakligen judiskt styrda äh, USA och äh, Storbritannien. Äh, så att äh, de de var inträngda i ett hörn. De, de hade liksom ingen annanstans att uh, ta vägen än att liksom, kämpa in i risklista. Och sen så, så ser vi, vi vet, våldtäktsvågen och allt sånt där som, som uh, röda armen um, förde med sig. Så att uh, alla deras värsta frågor um, besannades. Men den den, den, den boken kan jag rekommendera för att den är tämligen lättläst den innehåller kanske sju äh, säger om äh, olika hemlighållna äh, ja, konspirationer brist på typ av annat äh, ord och äh, vilka konsekvenser det har fått och, och den är extremt saklig extremt äh, äh, noggrann med fakta um, uh, väldigt intressant faktiskt, förtjänar större läsekreft så skulle det förtjänas att tryckas upp igen, jag vet inte hur lätt det är att få tag på uh, numera, men uh, det torde inte för omöjligt mm. Mm. Okej, då har vi fått uh, flera boktips här, perfekt det är många som har efterfrågat det så att det, låt Don, dem komma ja, Dan lägger upp det här på hemsidan sen Eh, 1944 eh, Sovjetiska bombplan Utför ett bombanfall över Stockholm Och Strängnäs Lyckligtvis dödas ingen människa medan, Men tre stycken skadas lindrigt eh, Det råder idag delade meningar om huruvida Anfallet var ett misstag eller ett försök Att skrämma Sverige till att inte ge sig in i kriget På Finlands sida Alldeles oavsett så är det intressant Information för det är inte många som vet om det Nej, alltså det har ju uppmärksammas ibland till och från mm. om man läser, det brukar vara någon bild i tidningen, här här smällde bomben. Mm. Uh, men jag tror inte skulle man fråga no, ja, alltså 9 av 10 blev Sverige bombad under världskriget då skulle nog folk säga nej. Mm. Um, 1949. Ezra Pound tilldelas det första eh, bollingenpriset av Yale-universitetet. Eh, och varför ville du ha med det här, Magnus? Ja, alltså det här är inte så intressant i sig kanske. Eh, att, att han fick bollingenpriset. Men <hör> hela orsaken till att jag tog upp det hela och tog med det. det. är för att jag vill att vi ska spela ett ljudklipp där Ezra Pound själv deklamerar en dikt ett poem som heter With Usura. Eh, dels för att det är en Enormt intensiv och känslomässig deklaration. Alltså, det, alltså sluta ögonen, luta sig tillbaka och, och verkligen känna det här. Alltså det, den glöd han läser med är fantastisk. Det är det en Och sen är det också ett inlägg i den kampanj som Svenskarnas parti driver och som är ständigt aktuell. Och det är det här med ekonomiska systemet, med ränteslaveriet, med det här eländet som, som vi då lider under. Och, uh, Precis, ja. det ska sägas också Magnus att uh, Ezra Pound var inte någon skönande uh, och, och det är faktiskt så, om, om man är längre i vår kultur Så det är inte alldeles självklart att just prosa är uh, det, det vad ska jag säga, uh, divna mediumet för, för uh, filosofi Mm. Det som gör Pound så unik faktiskt är att han, äh, han väljer att uttrycka sig äh, poetiskt men han är en stor äh, politisk tänkare och han mm. får med många dimensioner där som, som äh, inte finns äh, kanske äh, alltid på annat håll ja, men här, alltså, När man äh, lyssnar så... på den här så känner man man känner i varje fiber, med sitt sinne och med sin kropp, hur mm. det här slaveriet fördärvar och förslavar. Och jag menar, det är jo, så men, alltså, och, inte och, ingen och, bok i världen vikt, kan... Precis, precis och det viktiga är att han var en tänkare, eh, mm. först och eh, främst. Och en, en fullständigt briljant eh, intellektuell på, eh, på alla sätt och vis. Så, så att det här är inte en, en, en poet som eh, sitter och ur sig um, vad han tycker liksom, om, om, utan att ha begripet någonting. Utan det, det här är en extremt extremt bildad um, europea. Uh, nu har ni byggt upp stora förväntningar här. På, tror på många sätt främst, ja. det främst sin generation. Mm. Ja, han kommer uppfylla alla förväntningar ja. och det är till, så att, ja, vi, vi, vi lyssnar på det ljudklippet och sen går vi direkt över till musik. Och uh, det är Magnus som har valt två låtar. Först är det någonting tyskt här. Vad är det för något? Det är första vi kommer att lyssna på, det är någonting jag sprang på eh, som sägs vara, det är alltså inte 100% bekräftat men det sägs vara eh, Georg Sluterman från det som sjunger en visa som han, som han har skrivit som jag inte vet namnet på. Eh, Sluterman är ju då, den, även om ni inte vet om vem han är så har ni säkert sett eh, något av hans verk och det är de här eh, som har sålts när vi 20-30 år i rörelsen Vita affischer med träsniderier på olika germanska, väldigt rustika eh, bilder. Han var eh, tillhörde folk, fölkersrörelsen, han var S-man, han var frivillig i, eh, i eh, jag tror att han var frivillig, eller han var med SS på Östfronten och efter kriget fortsatte han sitt kulturarbete för det germanska anden och eh, det är en fantastisk, fantastisk bit, en del kulturhistoria som passar in verkligen och sen och när, blir... var, när, ja, när var han född ungefär, Magnus? Jag, jag känner inte till honom. Så... Äh, när var han född det är en bra fråga. Det har inte jag slagit, tagit upp här i mina noter. Men jag kan faktiskt väldigt snabbt kolla upp det. Äh, för att det är faktiskt intressant att veta. Ja, på äh, ungefär, liksom. Född 1903 i Essen. Dog mm. 1978. Mm. Grafiker, okay. målare och äh, ja, sångmakare, lidermacher. Okej, okay, Och sen blir det en låt Som du tycker kan bota alla depressioner Absolut Och uh, okay. det är då Monty Pythons Always look on the bright side of life Ja det är fantastiskt Men innan musiken så um, Gå inte iväg någonstans Utan lyssna på um, här när Estra Pound Och With Usura Och så är vi tillbaka om en liten stund With usura. With Uzura hath no man a house of good stone, Each block cut smooth and well-fitting, uh, That delight might cover their face. With Uzura hath no man a painted paradise On his church wall harper's elute, Or where virgin receiveth message, And halo projects from incision. With Uzzurra seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines. No picture is made to endure nor to live with, but it is made to sell and sell quickly. With Uzzurra sin against nature is thy bread evermore of stale rags, is thy bread dry as paper with no mountain wheat, no strong flour. With Uzura the line grows thick. With Uzura is no clear demarcation, and no man can find sight for his dwelling. Stone-cutter is kept from his stone, weaver is kept from his loom with Uzura. Wool comes not to market, sheep bringeth no gain with Uzura. Usura is a morrin, Uzzurra blounteth the needle in the maid's hand and stoppeth the spinner's cunning. Pietro Lombardo came not by usura. Duccio came not by usura, nor Pierre de la Francesca, Joan Bellin not by usura, nor was La Calunia painted. Came not by Usura Angelico, came not Ambrogio Pradis. No church of cut stone signed Adamo may fake it. Not by Usura Saint Trophim, not by Usura Saint Hilaire. Usura rusteth the chisel, it rusteth the craft and the craftsman. It naught the thread in the loom. None learneth to weave gold in her pattern. Azure hath a canker by Uzura, Caramacy unbroidered. Emerald findeth no memling. Uzura slayeth the child in the womb. It stayeth the young man's courting. It hath brought palsy to bed, and lieth between the young bride and her bridegroom. Contra naturam. They brought whores for Eleusis. Corpses are set to banquet at behest of Uzzurra. O oh Deutschland, hoch in Ehren, du halbes Land der Treu, Stieß leuchte deines Ruhmes, Glanz in Ost und West aufs Neu. Du stehst wie deine Berge fest i feines Macht und trug und wie des Adlers förmest vom Mest geht deines Geistes Blut, haltet euch, haltet euch, dass hoch das andere zeigt ihn, zeigt ihn, zeigt die das getreu Dass sich unsere alte Graf erbrucht, wenn der Schlacht ruf uns haltet aus im Sturm gebraucht, haltet aus im Sturm gebraus. Gedenkt eurer Väter, gedenkt der großen Zeit! Da Deutschlands gutes Ritter, verschwert gesiegt in jedem Streit, was sind die alten Schwerter noch, das ist das deutsche Herz, die Schlag dir immer mehr ins Joch, die Dauer fest. Alte Ers. alte aus, das hoch das Bander. Zeigt stol, zeigt der Welt Dass vi doll zusammenstehen Dass die alte deutsche Kraft erprobt Ob Gott friede strahlt, ob Krieg und Tod Halt draus im Sturm gebraus Halt draus im Sturm gebraus Zum Herrn erhebt die Hände der Schirm ist immer dar. das schöne Land vor jedem Feind hochsteigt Deutscher Arm. Im teuren Lande schirm und schutz sei Deutscher Arm bereit. Wir bieten jedem Feind der Trutz und scheuen keinen Streit. Haltet aus, haltet aus, lasst hoch das Wanderweg, lasst hoch, lasst hoch euch mit den ersten Völkern geht, dass sich solcher Geist und Kraft erprobt, denn das Hunde wieder uns und tobt, haltet aus im Schurgebraus, haltet aus im Schurgebraus! Välkommen tillbaka till Radio Framåt som har fått upp stämningen lite här med lite Monty Python, Monty Python, om vi ska vara internationella. Um, jag tänkte att vi ska börja med uh, när vi går igenom senast, vad som hänt senaste veckan här uh, med att be oss till Borlänge. Borlänge har ju länge varit känt, uh, länge, i alla fall de senaste åren varit känt för att ha uh, tagit emot väldigt många somalier. Och vi nog en hel del som minns uh, den film som kom upp på Youtube för några år sedan från Sossarnas första majtåg i Borlänge. Såg du den, Mannes? Ja! Jag, jag skrattar. Alltså, då, då, förlåt. Får jag bara punktera den goda stämningen här med två reflektioner uh, kring uh, låtarna där, som, som precis har spelats? Ja, det, det... Uh, eller låtarna och låtarna. Alltså först uh, inslaget med Fjärn med, uh, ja, och sen... Mm, och, och sen eller jag kan börja faktiskt med, med den här Monty Python äh, grejen. Jag mår lite illa när jag hör den faktiskt för att äh, det kanske inte är helt självklart för, för äh, svenska lyssnare, men det är, finns ett fruktans det är alltså ett fruktansvärt exempel på äh, nedlåtande klassförakt faktiskt äh, den här låten. Hela Monty Python-uppsättningen kommer från eh, engelsk eh, medelklass. Det är liksom eh, Oxbridge, alltså eh, Oxford och Cambridge-studenter eh, allihopa. De kommer från eliten på det sättet, från det, det brittiska samhället. Här gör de en, eh, vad som är en då på, på eh, den typen av musical. hall- um, musik så, som den brittiska arbetarklassen tyckte om och tyckte var rolig. Um, och, och, nej, jag måste bara säga det. det jag, jag, har inte, jag har inte lyssnat på den där på, eh, på jättelänge. Och det, eh, det kanske, eller Jag har inte lyssnat på den sen jag flyttade till eh, Storbritannien. Men fy fan vad det slår mig när jag lyssnar på det nu. Vilket... Eh, jävla nedlåtande um, ruttet uh, det. Men det, det är som om uh, jag vet inte um, typ Moskärngren eller någon som skulle sitta och, och larva sig om dansman Ja, eller Bayern Kentas och sånt. Alla sitter och hur det blir en klassiker. Det är nej, det det det landar måste du får försvarligt ja, låtollen. bara. <laughs> Hatar du arbetarklassen? Jag... <laughs> ja, nej, men du förklara jag, jag förstod ju någonstans att Jonas skulle gå igång på det här jag um, det väl ja. jag går inte igång på den liksom blasfemiska biten och blasphemy eller så för det skiter jag i, i det här ja. fallet. Det, ja, det kan ja. Jag ta men, men, men det är bara, bara frapperande att Men för ja. oss, för oss då som inte har äh, den här alltså för oss då som lever i ignorance is a bliss mm. vad det gäller äh, den här bakgrunden så är den ju, äh, då blir den ju en helt annan sak att lyssna på. Helt Så då är det nöjhetsförstört också, jag förstår det men Ja, jag, jag du, kunde, du har ju förstört kunde. det här då fullständigt för mig, för mig är Always look on the bright side of life är någon, Jag tänker Öster borta, det regnar Man har åkt alldeles för många mil Trött, har ont i huvudet Bayern ligger under med 6-0 Och då liksom Det enda sättet man orkar med är att alla börjar sjunga Always look on the bright side of life det, det, är, det är de minnena jag har från den låten. Ja, men det jag förstår är... jag. Men, men liksom hela, hela den dimensionen som jag då tyvärr lyfter fram här som, mm. som är väldigt äh, frapperande. För, för, alltså, lyssnar man på, på sådana som Eric Aid? Idle... Jag har inte censurerat Jonas när han, han försvann. Där. Ja. Jonas? Okej, ni kommer anklagelse om censur kommer här snart, men det är alltså inte med min mening. <laughs> vad är det som har hänt? Jag försvann lite snabbt för jag hade ett kattdebackel här hemma, men nu är jag tillbaka. Okej, ja, för Jonas försvann. Jag vet inte om hans katt var hemma hos dig också. Tryckte på den stora röda knappen. Bra då. <laughs> jag försöker förklara här just att jag inte har eh, Och då är vi kännning. Ja. Oj. Eh, ja, det var ett otroligt <laughs> tråkigt tekniskt problem. Du eh, kommer pausfågel. <skratt> Jag tror att hans internetkoppling dog helt. Som vi sa tidigt i programmet här så. så uh, vilken bra pausfågel gjorde det förresten. Det här kan också betyda att internet är sönder. Ja, nu börjar det. Nu är bara stå Precis. att sätta sig. Det blir ingen mer Facebook. Du är tillbaka nu Jonas. Jag hoppas det. Är mm. ja, du försvunnen? Du sa det om man lyssnar på Erik Idol så länge. Eh, nej, alltså inte, inte han, Billy Idols brosch utan Eric Idols. Ja, men Idol är mycket, låter mycket bättre. Eller hur? Är Eller John Cleese. Så, så, de, de är så jäkla, liksom eh, brittiskt klasser till sin framtoning. Så, och det gör det här, jag vet inte. Det de sticker lite i. Eh, men Jonas, vad, tycker du, vad, vad tycker du när John Cleese går och ska sälja Albatross? I den här stora föreställningen. Är inte det fantastiskt roligt? Uh, nu vet jag inte vad du syftar på faktiskt. De, de har en stor live-föreställning. Jag vet inte vart det är. Det är någon sån här stor något stort ställe. De är på med hundratals besökare. Och sen så går Jon Klis i publiken och som en sån här <laughs> försäljare av godsaker i pauserna. Men istället okay. för godsaker har han en enormt stor Albatross liggande <laughs> De skriker så går de och Albatross! Albatross! <skriker> jo, nej men de har gjort många geniala saker Det är liksom inte det Det, det är bara det att Men Det är det, intressant att, att få det, den är... bakgrunden För som sagt, var, vi känner inte till den uh, vi tar in, uh, Magnus, jag talar för dig nu Magnus Magnus tar inte tillbaka sitt låtval Men det var en intressant extra information ja, det, det är just det här, jag tycker det är kul själv Med den här typen av radio. Nej, det, jag, men jag tycker inte det. Just det, att just det här att få de här dimensionerna av dimensioner av vetande som man inte har som, som breddar ens världsbild och det gör det varje gång jag sänder radio med er och det är fantastiskt mm. och det beror ju mest på att Jonas har så pass mycket högre kultur äh, <laughs> <kulturell> <laughs> nivå ja. jag vet, jag, jag, ska, jag ska återgå till den den den, <laughs> den innebär också att jag vet um, att um, äh, nej, alltså nu skämtar jag nu ska jag... Jag tror att våra lyssnare förstår sarkasm och ironi som då, jag inte säkert. Eh, inte, inte långt ifrån alla skulle jag säga då. Mm. Att av en del reaktioner på programmet. Eh, nej, men, men det kan vara värt att kommentera också Ezra eh, Pounds öde. Eh, han var då som sagt kanske den, den främsta eh, det främsta litterära geniet överhuvudtaget i, eh, i västvärlden. Under 1900-talet um, Han uh, tog ställning sen för uh, fascismen som man såg som en uh, uh, vad ska jag säga förnyande rörelse på olika sätt uh, i uh, Europa en, en civilisationsskapande uh, kraft åtminstone blir han ser det så uh, och uh, det ledde honom sen att uh, sända radio till exempel, ungefär som vi håller på med nu, uh, till uh, Amerika från Italien uh, under kriget. Uh, efter kriget så placerar man då den man som, som utan tvekan, jag säger det igen, var förmodligen det, det främsta litterära geniet uh, under 80 talet så de allierade segermakterna de väljer att eh, placera Escherpan, de tillfångar dem och så placerar de honom i en bur som en apa. Mm. Eh, ett djur att eh, beskådas då liksom av eh, världens media. Eh, och i den här buren tar man honom tillbaks till eh, USA och sen så sätter honom på sinnessjukhus mm. från vilket han släpps först som en bruten man 1959 Men det är sånt som, som vi är vana vid att tänka på att så gjorde man har vi fått höra i Sovjetunionen kanske mm. att man placerade regimkritiker av rang eller man klassificerade dem som, som att Man var ju tvungen att vara sinnesjuka. Inte ser regimen tydligt. Men, men det, det gör man då med, med mannen som aldrig blev Nobelpristagare men som definitivt låg bakom eh, Nobelpristagares poesi som till exempel eh, Tiselliot eller eh, Yates. Eh, eller så. Istället gav man Nobelpriset i litteratur till Winston Churchill <laughs> ja. oh, kan, kan säga, På närmare håll har vi också exemplet med Knut Hamsun som efter kriget inte spärrades in i bur men förklarades sinnessjuk och placerades på sinnessjukhus mm. för sitt, sitt stöd för den alltså för nationalsamling och den nationalsocialistiska ordningen ja, ja, det, vem vet eh, förbodare's Pounds radiopratande eh, triumviratet radio framåt. eventuella framtid vad tror ni mina vänner det är alltså sittandes vi ses i matsalen vi ses i kuddrummet ja, ja men, eh, tack för den informationen är bra tilläggda till, um, till det vi tidigare lyssnade på. Uh, och Om jag då får gå tillbaka till Borlänge. Um, så när vi ändå pratar om hög kulturnivå så tänk, börjar jag tänka på de här Somalierna igen. Och um, uh, det man ska se nu är att, uh, det, här, det är ju fler kommuner, det här är inte bara i Borlänge. Men uh, det senaste exemplet är i Borlänge där Kenneth Persson som är kommunalråd för Socialdemokraterna. Eh, säger att eh, det går inte att ta emot eh, fler anhöriga invandrare absolut inte än i den takt som går nu och knappt alls för det finns, nu finns det inte ens bostäder det finns ingenting, det går inte och det är uteslutet att bygga nya bostäder eftersom att det, det kommer bli alldeles för dyrt och de här människorna kan inte bo i en sån prisklass och så vidare eh, jag vet inte vad alltså det känns som att det här var ju det, vi, det vi sa hela tiden men det var ju, invandring är ju bra det är alltid bra, det är en ekonomisk vinst och så vidare påstår man. Men, men de, får ju, alltså de får ju nu får de ju backa <coughs> gång efter gång efter gång. Så tvingas de ju dra tillbaka det de har predikat. Och nu sitter de ju mitt i den här problematiken att de har eh, under så lång tid, 20, 30, 40 år sagt att det här är en långsiktig investering. Eh, invandring generellt sett, även asylinvandring, även invandring på... Alltså utav analfabeter och liknande är långsiktiga investeringar för välfärden, för jobben, för mm. allting. Och nu tvingas de backa steg efter steg efter steg efter steg. Uh, och, och man gör det helt utan att blinka. Jag kan ge mig tusan på att komma åt Kenneth Persson, socialsossen i, i Dalarna där i Bålen. Jag kan ge mig tusan på att han för ett halvår sedan, eller ett år sedan, jag har, inga, jag har inga exempel på det. Men jag kan ge mig tusan på att han har uttalats om hur bra det här skulle vara för Bålänge. Hur bra det skulle vara för bygden, för arbetet, för, för människorna där. Och nu säger han att nej, det går inte. Är det fullt, så är det fullt. Uh, och varför kan inte Kenneth Persson då förstå att är Sverige fullt, så är det fullt. Och är det för fullt, så ska det sparkas ut. Nej, ja, men, men alltså, då, då menar man ju uh, att men, Sverige är så stort. Men nu visar att det spelar ingen roll, för det går inte att bygga bostäder för det blir för dyrt och... Jag menar, det är inte så att det är bara är att bygga bostäder. Det behövs ju skolor, det behövs sjuk. Alltså, det är ju hela infrastrukturen. Alltså, nu, nu bortser vi liksom från hela den här etniska dimensionen och allting annat. Ja, alltså, vi, ja, men, låt oss strunta i den. Ja. Låt oss fullkomligt strunta i den. Ja, och bara för, att bara för på nu ju. hoppas jag. Ja, ba, ja. <laughs> nej, mm. <laughs> för evigt. Mm. Uh, nej, men det, det, det faller ju fortfarande. Mm. På, på sin nej, men det är ju helt, helt. helt riktigt att man måste... Ju, uh, Ibland isolera olika aspekter. Mm. Om, om vi då bara nu fokuserar på den rent ekonomiska eh, aspekten, samhällsekonomiska aspekten på kommunal nivå, hur, hur gynnar detta eh, en kommun? De får mutpengar till en början från, från Migrationsverket som man ändå tar från. Under, från... Två, under två årstider va, som man får betalt eller får det betalt, det är också från svenska skattebetalare precis som du ja, precis, kom precis uh, Och sen när det tar slut så menar då står man där, man vet ju att uh, för invandrare så är uh, medeltiden alltså medeltiden, uh, medeltiden är som nutiden och så vidare. <laughs> Nej men så, så är det, tar det i, i genomsnitt sju år innan man kommer i arbete. Mm -hmm. Och då är det här utdraget i flera olika invandrargrupper Så det är såklart värre för vissa invandrargrupper Och ser bättre ut för andra Men Men alltså då har man fem år där Med bara kostnader innan Personen kanske får ett jobb i genomsnitt Och ofta ett, ett jobb som inte Drar in speciellt mycket skattepengar Så att rent samhällsekonomiskt Är det en förlust men de här människorna De här partierna har ju påstått sen ja, sen senast från 1975 Att det skulle vara en vinst Mm. Och det, det är det ju absolut inte Och då kan vi också se där, Från Norge En debattartikel som publiceras på nrk.no Från Två representanter från Human Rights Service som är en människorättsorganisation Och De säger i klartext Att bibehålla den nuvarande invandringsnivån De kommande decennierna Och samtidigt upprätthålla en generös välfärdsstat Som idag är inte ett realistiskt mål Nej det går inte, det är, inte det, är, det, är en, det är matematiskt omöjligt Och där, då måste man ju Som vi pratade här innan om vår altruism Och så vidare Då måste ju även de svenskar som, som inte ser Den etniska biten kunna säga Jaha, vill vi kunna fortsätta Ha en av välfärd som Annars uttaget har blivit sämre också De senaste decennierna, men Vill vi kunna bibehålla ett välfärdssystem Eller ska vi rädda hela världen På ett sätt som inte kommer rädda hela världen Men i alla fall så det känns lite bra Mm. Nej, men det är därför som, som jag är väldigt skeptisk till när folk säger att eh, vad folk röstar på till syvende och sist, det är plånboksfrågor. Mm. Um, nej, det är inte det. För att, jag menar, var och en kan räkna ut med asträtt att den här invandringspolitiken är kostsam eh, inom en ganska kort... Eh, period alltså ett kort perspektiv men likväl så röstar man på de partier som, som säger att det här är jättebra och som ljuger om, om invandringens både kostnader och konsekvenser och sådär så att det, det är inte det folk folk röstar på utan det, det folk är folk tyvärr Väldigt, väldigt osävständiga uh, Där vi lagt. De, de röstar på det som De inte får pisk för att uh, Inte rösta på liksom. det, mm. det. Jo men och, um. då kan det ju bli så Då har man någon, någon så här låtsas uh, Alltså med två sidor Där den ena viftar med Ni får en på oss så får ni en tusenlapp mer i månaden I lönekuvertet Och den andra viftar med Ja men rösta på oss så får ni inte en tusenlapp mer Men ni får billigare sjukvård Och så sitter man där och liksom alla de ödesfrågorna, allt det som, som faktiskt i längden betyder någonting blir nedgraderat totalt helt ja, stoppat. Det är ju fullt förståeligt för att om du som sitter där på ditt jobb du har din fru där hemma, och du har dina två eller tre barn eller 1,2 eller vad vi har i Sverige. Och sen så måste du inse och erkänna för dig själv detta faktum som vi påtalar att inom en mansålder, ja, mycket mindre tid än så, inom 10, 20, 30 år så har vi alltså gått över randen för katastrofen fullständigt i Sverige och annors så jag menar Om du erkänner det för dig själv, då kommer detta förbannade ansvar med på köpet. Eh, därför kan du inte tillåta dig att erkänna detta du kan inte det, du måste gripa varje halmstrå för vad ska du göra annars jo, du måste engagera dig du måste eh, ta ställning, du måste liksom eh, aktivt verka för din, din egen och dina barns framtid och det kostar på därför mm. tillåter man sig inte att göra det det är någon form av mekanism i hjärnan som får den att inte göra det för att faktum är att det skulle vara ganska enkelt att ändra på det här om tillräckligt många bara sa nej, nej, nej vi ställde inte upp på det här längre. om alla de som knyter näven i fickan säger jag minns uh, jag åkte ner till, uh, till vårt landsställe för uh, drygt tio år sedan och pratade med en man som jag vet inte om han kände igen mig på något sätt, för jag hade varit ganska mycket i tv och så där. jag vet inte vad som föranledde att han började prata om det här, men han var uppvuxen i Ronna han sa, och Ronna i Södertälje är då en, en det, det är syrianska ockuperat territorium sedan 20 år i alla fall Men det var inte det när den här personen växte upp då på 70-talet 60-70-talet Han sa att han hade varit tillbaka där nyligen det, det fanns bara en gammal fru Svensson kvar liksom och Hon var helt liksom isolerad själv hade han äh, haft ganska så bra med flyt med liksom, livet och flyttat till, till, äh, till Trosa innan äh, priserna där hade gått upp äh, väldigt, mycket de gjorde äh, någon gång på 90-talet. Äh, och, och Trosa blev en egen kommun, knoppades av från Nyköping och äh, äh, alldeles hur som helst. Så, så äh, jag menar, han... han äh, han pratade om det och då försökte jag säga att det här är ju liksom ändå förjävligt ska det vara så här den här gamla fru som du nämnde ska vi lämna sådana gamla människor liksom mot sitt öde där de bor och kan inte flytta ifrån någonstans och sådär vidare då tittade han sig liksom ängsligt omkring och så sa han till sist när han steg av i här att ja det är tur att man bor där man bor och det, och det är tyvärr eh, den, den svenska mentaliteten i sin prydno eh, idag. Att så länge jag har mitt på det torra, då, då är det skönt. Liksom. Då, då är det bra. Eh, sen, sen kan vi liksom gnöda lite om uh, uh, allt det här andra. Men, men absolut inte sticka ut hakan och absolut inte uh, exponera sig på något sätt för... för uh, det politiskt korrekta förtrycket för att det, det blir för obehagligt. Men där har vi ju det klassiska den här oförmågan att se det större perspektivet för att, för att hur den är så, så. Jag ska inte säga förlåt att jag avbryter nu Magnus många klagar på det men jag måste ändå göra det här mm. för det är en oförmåga det är ovilja mm. att se det större perspektivet så det är en jävla väsentlig skillnad för att hur den är så... så ibland har jag själv fallit i fällan och jag kommer säkert göra det i framtiden också när jag behöver förklara saker eller hitta ett hopp eller något sånt. Och det är det här idén om att, jo, vi har en, en stor invandring men i och med att välfärdssystemet blir sämre så kanske den invandringen kommer avklinga delvis vilket kommer ge sig ett andrum. Problematiken ligger i detta. Eh, det som händer är inte bra för svenskar, det är inte bra för liksom vårt samhälle. Det finns några det är bra för. Och det är exempelvis för Somalierna i Dalarna. Jag menar, för att Sverige ska hamna på samma låga nivå som den de kommer ifrån inser folk hur illa det måste bli. Menar, än så länge så är det så här att kommer du till Sverige och har barn så får du något som heter barnbidrag. Det finns inte överallt på den här planeten. Jorden, du kan alltså Till komma hit... en retroaktiv familjeföräddrag. Ja, äh, förändras, förändras, förändras, ja, förändras, jag. ja. Mm. och jag menar, om, om jag sitter fattig och jävligt. och jag menar inte att alla som kommer hit inte skulle vara det. Det finns säkert de som har det för jävligt. Och förhör om ett land där jag får pengar för att föda barn. Mm. Mm. Tusen kronor i månaden per barn. Jag menar, tusen kronor i månaden i månaden... Och, vad och är sen fler har vi också. Har vi ja. Mm. Men var är en tusenlapp i Mogadishu? Jo, men alltså ingen, ingen flyttar till Sverige för eller till, till övriga västvärlden för den delen för att de vill komma hit och hjälpa till och bygga upp uh, välstånd. Ja, eller för äh, att det, det finns det... fantastiska arbetsmöjligheter det är liksom... här, det gör det ju inte. <laughs> Nej, Nej vi gör för... inte det. In inget av de två, uh, utan, utan folk flyttar hit därför att de, de ser möjligheter att... Uh, Förbättra sitt liv Men inte som regel genom hårt arbete Utan genom de välfärdsförmåner som, som, som finns i vårt system Det är Tyvärr så enkelt är det Jag tror mig när jag säger att Det sista systemet kommer skära ner på Det är de här, de här ekonomiska posterna de kommer skära ner på, på gamlingar, de kommer skära ner på barn, de kommer skära ner på allt. Men att de här ska få sina nyetableringsbidrag, att de här ska få sitt retroaktiva barnbidrag, det kommer de inte skära ner på utan det kommer gå från din och min ficka eftersom vi då kallar skatt. Visst, visst. Men, men, och, men det visar också på att det här, eh, det, det finns ingen som seriöst kan tro att eh, massinvandringen är lönsam för... De västerländska nationerna i stort sett. Det kan för all del vara lönsamt för, för vissa personer, vissa intressen i, i samhället. Men samtidigt så finns det ju en sån järnvilja bakom denna ekonomiskt katastrofala massivandring. Så att vi, vi måste ju förstå att här finns liksom krafter som vill ha som vill ha den genomförd till varje pris. Mm. Um, jo, men alltså överklasskärringen eller överklassgubben eh, på Östermalm som, som liksom kan utnyttja billig arbetskraft och därför eh, tycker att det här är en bra idé. Han eller hon är ju nödvändigtvis inte in, införstådd med den ännu större och värre idén om varför detta sker och den personen kommer själv bli, bli biten i ärslätt. Uh, uh, oh, visst. När, när den här underbetalda städerskans eh, pojkvän slår ihjäl dem och tar eh, kronjuvelen och slänger i strömmen, eller vad som kommer att hända. Uh, mm. och, och de, de gör det här av själviska ekonomiska skäl. Och Sen finns det andra som gör av helt andra orsaker. Och, mm Jag tror att de flesta... Då, då, alltså, vi, vi måste börja tänka om det. De flesta gör inte detta av själviska skäl överhuvudtaget. Man, man kan tillskriva folk det är sådär eller försöka se det de, de flesta gör det bara av det enkla skälet att de är eh, massmänniskor och, och, och vi människor är på det sättet flockdjur så att eh, vi, vi gör vad, vad som förväntas av oss av mm. uh, majoriteten av uh, våra medmänniskor um, och, och, sen, sen, och sen reflekterar vi inte mer över det sen är det också så att man gör det för att man kan mm. jo Eh, faktiskt, och det är lite grann sak som, som kriminaliteten, om man tar på andra, andra sidan där, att man gör det för att man kan, men jag menar, vilka repressalier repressalier drabbar ett företag som repressarier. <laughs> ett, ett företag som enkom eh, anlitar eh, importerad arbetskraft jobb. vad drabbar de? Ingenting, för nationalister gör ingenting nationalister höjer inte ens sina äh, nävar mot det här företaget eller de här företagen vi, vi gör inte ett smack men tycker du att det är kapacitet då? Så pass, äh, jag, jag hör inte vad du. Säger. Nej, det försvinner nu Jonas om vi har kapaciteten att göra det då? alltså har vi den styrkan idag att kunna göra någonting eller måste vi prioritera våra resurser? Ja, precis. Ja. Alltså, det är klart att vi måste göra, det är klart att vi måste prioritera våra resurser. Men å andra sidan, på mindre orter- där det finns en, en, en liten liga av nationalister- och de har en, en, någon, någon person eller något bolag- som agerar på det här sättet- så skulle de kunna prata med han som äger det istället. Eller skulle de kunna eh, affichera på orten, att det här företaget ser till så att svenskar inte får jobb- eller vad de nu vill. Alltså det går att i det lilla agera- eh, Trots, trots resursbristen, så att säga. Det är ju bara är, upp till var och ens. Men det är väl svårt inom de rådande strukturerna, i ärlighetens namn, Magnus. Uh, alltså, är, är du med i facket, till exempel? Nej. Um, Jag skulle aldrig fadda mig in. Nej, precis. Men, men, men, men samtidigt så... Vi behöver någon typ av intresseorganisation för uh, arbetande människor i uh, System. Du går inte med där därför att du vet vilken eh, politiserad jävla skitorganisation det, mm. eh, det är och har blivit. Mm. Men, men, men det betyder ju inte att eh, behovet inte finns av Nej. den typen av eh, organisationer. Så att vi skulle behöva eh, på något sätt koppla bort Eh, hela apparaten eh, mm. och, och liksom de, de regimledda fackföreningarna starta nya mm. fackföreningar inte nödvändigtvis bara för nationella utan bara för de som, som är arbetande människor därför att vi, vi behöver alltid intresseorganisationer och liksom mm. företrädare för det, det eh. men, men, men här har du ju ett, ett lysande exempel på vad alltså, fick gänget skulle kunna göra Jo Alltså det finns så många människor där ute som är eh, tvingade till eller är, känner sig alltså passiva på olika sätt och vis som vill göra någonting och som undrar vad de ska ta sig till. Alltså här finns det ett exempel. Du behöver inte ens komma ut som någon form av nationalist egentligen för att göra det, även om det är... Nej, jag tror att eh, alltså, det, det skulle absolut. vara en, en, en, en nackdel eh, som saker och står för, eh, för saken om, om typ eh, en sån som du eller jag skulle mm. bli liksom fackföreningsledare för att eh, det, det, det skulle hållas emot och det skulle um, sätta käppar i hjulet. Men, men, men faktum är att um, det där behövs ju um, likväl. Så frågan till våra lyssnare är egentligen så här. Om inte du, vem? Om inte nu, när? Mm. Ja. Men... Jag, jag tyckte den här kampanjen som, som uh, SVP hade eller uh, de hette väl något annat då eller vi heter inte anta. Vem ska ta fighten mot mångkulturen? Mm dina barn. Det, det är någonting som alla måste fråga sig när de vaknar på barnen och när de går och lägger sig på kväven. Och där kommer vi in på det där eh, kortsiktiga tänkandet igen. För du, du tog som exempel där Jonas då att ja, men, eh, vad skönt att man bor här. och så vidare man, Fortfarande kan man om man tjänar till det bra och om man har möjlighet så kan man flytta ifrån det värsta. Mm. Och det är precis eh, samma sätt som folk resonerar och säger att ja, jag kommer ändå vara död. Då. Mm. När man Oops. berättar med scenen inte vart det är på väg. Eh, för att Visst, vi kan se att mycket är dåligt idag men alltså rent materiellt och så vidare så har vi det ändå vi har det ju ändå relativt bra i Sverige men vi kan ju se också vart det är på väg vart, vart pekar trenden och hur kommer det se ut om 40-50 år, men då får det, det är nästan alltid det svar, ah, men då är jag död Det är så mina befäl sa när jag äh, dog lumpen att äh, ja, det är Många bara vässkötare faktiskt för att jag var en period i pansartrupperna. Det är jävligt skönt till en början. För att, och, det är som att kissa ner sig när den är på vintern. Det är jävligt varmt till en början. Men sen blir det väldigt obehagligt efteråt. Mm. Och där, <laughs> Det är ju det folk håller på med när de resonerar så. För att eh, deras barn, deras barnbarn, precis som du säger, ska sen leva i resterna av det här eh, samhället som kommer att vara ett helvete för dem. Och de ser redan tecknen på det. Eh, sen får de tyvärr lära sig motsatsen av tv och tidningarna de premierar på eh, hela tiden. Det är ett jätteproblem som um, alltså Man men... har ju blivit uppladd med att det är jag, jag, jag Och det är min tillfälliga njutning just nu som gäller jo. Det är det som, som är, det är det jag ska bli med om och Tänk på dig själv i första hand och så vidare mm. Och det är precis det tänkandet som sen, det är ett väldigt bekvämt tänkande Och det var det vi talade om lite tidigare också att det är, mm. det är, Då blir det ju så att man, att man väljer att inte se problemen ordentligt Eller, eller sätta sig in i dem Precis, och detta är ju faktiskt diaboliskt på så sätt att det är, ju, det är ju att vända upp och ner eller vända bak och fram på allt vad moral heter faktiskt. Mm. För det, man, man ska inte leva sitt liv för vad som är bra för en själv um, i stunden utan, utan man ska förhålla sig till, till någon typ av uh, uh, högre uh, normer. Mm. Det, det, det, det borde vara basalt för alla människor i alla tider Och, och ha nu varit det. Utan det är bara det, det moderna västerlandet tror jag Där man har gjort det till ett moraliskt imperativ Att du ska tänka på dig själv Det är, det, det. Det är ju hela den här jävla dumma idén om att ensam är stark Och, och vad du nu vill menar, Du kan inte applicera det på, på en, ett, ett, ett, en samhällelig modell Nej. för att ensam är inte stark. Jag menar, det kan man bara ta exemplet med tändstickorna. En tändsticka är det för att bryta av. Hundra tändstickor får du liksom inte av hur mycket den försöker. Så att man kan inte applicera de här liksom, små larviga uttrycken på ett samhälle. Utan man måste se, vad är det som har skapat samhället som sådant? Vad är det som har byggt upp oss till det vi är, eller det vi var? Är fram till 60, 50-60-talet om vi tar det som en brytpunkt och det, det finns naturligtvis många andra men vi kan ta det Nej, men det är den, det är den mest uh, radikala brytpunkten, mm. absolut eller 60-talet, ja. inte, inte 50-talet då, då fungerar Nej. saker och ting ändå ganska mm. okej okay. Och det kanske inte var perfekt och folk har levt i elände och armod och det har funnits idioter och översittare och avskum ja. genom historien liksom. men, men generellt sett så var det bättre förr i den bemärkelsen att man hade ett annat tänkande, en annan moral, en övermoral som man tydde sig till och, och hämtade i näringen. Och inte att förringa då i de här sammanhangen en annan uppfostran. Mm. För att det, det här är ingenting som, som bara kommer med att man, man, man tycker på ett eller annat sätt. Utan det, det, det handlar om att, uh, att man blir danad till ett sätt att uh, bete sig. Förhålla sig till, till andra människor, till sig själv, till uh, allting. Så att uh, man, man, man kan inte bara välja heller när man är 20-25-bast. Nu, nu tänker jag förhålla mig till, eller nu tänker jag välja att uh, uh, iaktta uh, liksom traditionella lednadsmönster här. för det funkar inte så det, det, det är betydligt, betydligt mycket mer komplicerat uh, Men det vet man ju själv när man uh, som vi brukar säga, man är barn av sin tid och bla bla bla, men när man har som i mitt fall ett enormt intresse för det här, man läser mycket, man sätter sig in i och man, delvis så förändras man som människa när man när man tar del av det och låter sig sinne uppfyllas sig av det. Men likförbannat är man ju till stor del den här programmerade lata jävla typen som det här samhället har format. Hur mycket vettig litteratur jag än läser. Jag menar, det finns där hela tiden. Mm. Och, och det måste man också ha respekt för Och förståelse för Jo, då, nu, nu höll jag på Och liksom uh, flamsar väg här Så det är något typ, lustigt att, Jo, du är det Magnus, du vet ju Men, men uh, jag menar, jag är det också uh, Och vi är det alla och det, jo, det här är Man något kommer på väldigt... sig själv alldeles för ofta Med att vara det mm. Mm. Uh, Men om man ser till sånt Som, man, som, som är tydligt redan idag Så uh, tycker jag att uh, Det vi kunde läsa om här om Härjedalens kommun Är intressant Uh, och där ser man hur man får dra ner på, uh, på resurserna till de äldre och då framförallt med maten. Det blir ingen bröd, ingen smör, och inget efteråt, men till samma pris. Uh, mm. Medan man lägger in 5,5 miljoner ytterligare kronor till uh, mottagandet av invandrare i kommunen. Och det sägs ju alltid, men åh ni nationalister, ni ställer alltid folk mot varandra, ni ställer utsatta grupper mot varandra. Ja, yep. det är så politik fungerar. Och det här, är, det här är precis vad som görs i Härjedalens kommun och i alla andra kommuner i Sverige. Men, men vänta lite, alltså, finns det bara en kommun i Härjedalen? Det måste ju finnas åtminstone två, tre, eller? Ja, det står Härjedalens kommun här, men det känns som att det, det är sveg i alla fall som det gäller. Så det blir en ja. kommun. Men det, artikeln okay. står, det är artikeln som står här i Dagens kommun. Men i här i, Dalen, i alla fall. Mm. Um, och det, det är ju... Alltså, vi ser det här flera gånger. Men jag vet att du, Magnus, sa här att uh, du är rätt trött på att folk klagar på det här. <skratt> på... <skratt> ja, men Ursäk. alltså att uh, du tycker att folk ska göra någonting istället och så vidare. Ja, jo, alltså man får den känslan uh, att... Jag menar, hur, många, hur många gamlingar ska inte få mjölk i kaffet och hur många ägg ska vi inte koka? Och, jag menar, som du säger, det här att, ja, det som händer idag är ju att man sätter svaga mot varandra. Och man prioriterar icke svenska. Mm. Och varför, varför ska vi acceptera det? Jag, jag förstår inte, även fast jag gör det och det har blivit cirkulargument. Men jag menar, det skulle inte behövas mer än att en miljon svenskar ställer sig upp och säger Nej, nu får det fan man nog. Mm. Det räcker ju med faktiskt att alla invånare i Sveg eller mm. alltså alla invånare i Härjedalen, om det nu är så att man har gjort någon sorts kommunsammanslagning, vilket jag mycket väl kan tänka mig har hänt. Men alldeles samma det, det är inte så folkrikt där men uh, folk måste ju gå ut och säga att nej, för i helvete, jag accepterar inte att min... Eh, morsa eller min mormor eller eh, farmor eller vad eh, ni vill ska, ska eh, inte få, få mjölk i kaffet för att ni ska liksom prioritera eh, något annat jag det, det, det sen, sen är det otroligt. också så här får bara nog om, jag, om, jag, om man får säga om framtiden och det är också därför jag känner att, att jag vill att vi gör något nu, att det händer något nu och det är det faktum att om inte vi gör det här nu, om vi inte så att säga löser det eller tar upp det eller börjar göra motstånd nu som, som det ser ut så kommer vi få... Det, alltså, det kommer alltid en reaktion på någonting. Och det som kommer hända om 10, 20, 30 år det är att folk kommer börja skjuta politiker. Det är att folk kommer börja spränga bomber. Det är att folk kommer börja mörda andra människor istället för att diskutera, resonera och arbeta politiskt nu. För det kommer som ett brev på posten. Det är inget vi kan göra någonting åt. Och därför vill jag att vi nu agerar för att slippa det eländes elände som mina barn och era barn kommer få leva i. Jo, mm. Men det är som precis som med allting annat ju, ju längre vi väntar med att reagera Och rätta till det som är fel Desto jobbigare det kommer bli att rätta till mm. Det är precis alltså, det som det att, kommer, du, går, att du kan inte gå och vänta på. Med att städa i flera månader mm. ja, jo, det, alltså, nej, och, det kommer bara bli jobbigare Sen vill jag också säga äh, Till alla lyssnare Att äh, Vi ska inte hålla på att dunka varandra i ryggen äh, För mycket Men mina två kollegor här, Dan och äh, Magnus, är så duktiga, så äh, mediala. De sitter inne på så pass mycket erfarenhet, så pass mycket kunskap. Mm. Um, och, och jag gör det också. Jag är också väldigt duktig och väldigt medial. Men inte lika mycket som <laughs> som de. Men eh, poängen här är att um, det är inte alldeles självklart att man kan förvänta sig att det dyker upp sådana här... Um, Radioprogram. För det ligger jävla mycket uh, tid, kamp, um, blod, svett och tårar bakom att vi kan sitta och resonera på det här sättet um, nu. Um, så det är ingen självklarhet. I det här liksom mediasamhället där man är så bortskämd med att, det, liksom, att man kan konsumera saker och ting hela tiden. Eh, så måste det nog tyvärr eh, poängteras. För att skulle vi försvinna alldeles eh, idag så kommer det nog att ta 5, 10, 15 år till eh, innan det dyker upp en, en eh, ny trojka som kan göra det vi gör eh, idag. Så att eh, eh, alltså värdesätt också de... Politiska alternativ, ni har värdesätt dem um, som uh, har utvecklat en, en, en kvalificerad kritik av, av det system som, som vi lever under. Det är bara det jag ville ha sagt. Och äh, i och med att Jonas äh, förklarade det där så tydligt så tog vi ett steg närmare buren. <laughs> ja, det blir vi inlåst där snart. Jag ska bara ja, jag... rådna klart. Sen. Ja. Jag ska bara säga det. att Lass... Det finns faktiskt en Härjedalens kommun. Men den, lig den ligger... Eh, i nej, Jo. Härjedalen, och Dalarna. Eh, så det kom, lite... kom och mata oss i buren sen. Det det säga. <laughs> Härjedalens kommun har som kommunslogan Härliga Härjedalen. Då, en ja, gång i tiden så. Men eh, säkert inte för de där pensionärerna nu som inte får bröd till maten. Jag skulle vilja säga en sak. Eh, mitt dystra och eh, våldsamma framtidsscenario som jag är säker på att många av våra lyssnare helst inte vill höra om. Eh, och hoppas någonstans att det där kan vi nog tänka bort eller kanske det kan vi lösa. Jag visst vi kan lösa det om att engagera oss nu. Men jag vill också påpeka att det är inte min vilda fantasi eller ett uttryck för någon form av eh, önskan eller, eller liksom att jag har läst för många actionböcker. Utan vi kan också se att vårt samhälle alltså de styrande förbereder sig just på det här. Genom en, en, en militariserad polis genom en massa olika eh, alltså, lagförändringar och så vidare. Hela europeiska unionen bygger på idén om att det kommer bli våldsamt och eländigt. De rekryterar minoriteter av olika slag. etniska minoriteter sexuella pervertiter och allt vad du vill till ordningsmakten vilket är också ett säkert sätt att se till att de som, som sen kommer att vara i ordningsmakten är, är sådana som eh, från början hyser ett ressentiment mot eh, majoritetsbefolkningen um, skräckscenario mm. ja, kanske, men eh, vi är nog fan där. Förlåt, Magnus Nej, men och, och, det jag vill ha sagt med det är att det är inte vi som är eh, the bad guys vilka är det som skapar den här världen vi lever i. Det här samhället, det är inte vi, det kan jag säga. Utan det är dem. Och de skapar det här fullt medvetna om vart det lider. Eh, och vad det leder till och hur vi kommer lida i det. Och sen skapar de då eh, maktmedel för att få oss att hålla käften och inte våga göra någonting. Och därför säger jag också att det är nu vi måste börja agera. Innan det här slår igen. För att då kan vi börja läsa de värsta... Eh, science fiction-berättelserna om en framtidig dystopisk elände och Men ni kommer inte handla... att få läsa något sånt ens en gång För att eh, det första man kommer att göra är att plocka bort eh, Aldous Saxley eller eh, George Orwell eh, från hyllorna För att det, det är så eh, liksom läskigt eh, eh, liknande precis vad som händer idag mm. eh, så, så, då kommer man inte att få läsa Utan då kommer man att få titta på Regim-tv um, Då kommer man att uh, få vara glad att man bor där man bor Som den här gubben sa till mig Och ja uh, uh, Så so, so, so, Ja, nej det är högtid att uh, Att agera mm. Och Om jag... hög tid att agera alltså det, Man måste också säga att det går väldigt, väldigt fort nu Mm. Alltså förfallet går väldigt väldigt fort Och ska vi bara prata om invandringen För att göra det enkelt, återigen bara isoleras det en sak Det finns många fler problem Men så kan man säga För jag vet när jag gick i skolan på 90-talet Och reagerade på att det var så mycket invandrare I mina skolor Och när jag var hemma i Sverige nu senast Så kom jag över En väns lilla systers skolkatalog Och tittade i, för det var från min gamla skola Och alltså det var Det handlade alltså om 3 fyra svenskar I varje klass mm. Mm. Och det alltså har alltså gått från att vara kanske 25% invandrare, det var ju mycket redan då mm. Men idag var det alltså 3-4 eller vita människor det var, Han kunde inte göra någon jätteundersökning av varje person men, men alltså det Det har gått så himla fort och Det, är så, det har gått från att ha liksom en, en handfull Så kallade utanförskapsområden Till att ha över 100 mm. Är, mm. och samtidigt, vi, vi hade, samtidigt som När jag, ut när man, jag gick i skolan på 70-talet så hade vi eh, två invandrare. Och då var upptagningsområdet också från, eh, från Blackberry som, som var ett sådant eh, social socialt eh, på den tiden. Mm. Eh, men eh, det fanns i, i tre klasser så fanns det två invandrare inom stationstecken Och, och de var bägge. En var helspanjor och en var halvspanjor. Mm. Mm. med svensk mamma alltså så, mm. så totalt uh, väsentligt annorlunda var det för bara 30 år sedan men det är också det att, att man måste och det är därför jag menar att den här alltså en rent materialistisk syn går inte att ha uh, för då kan du inte frammana det som behövs och det som behövs är ju den här uh, förståelsen för oss själva som Eh, länkar en kedja som en delar av en helhet, av något som sträcker sig från tidens begynnelse, från, från vårt folks begynnelse, de dimmorna där till, till eh, de åren av utveckling och kamp för tillvaron och livet och, och skönheten som har kommit ut vårt folk och så vidare, det är vi en del av och vi är kärlen som, som används av vårt, <coughs> vårt folk, vår ras för att gå vidare jag menar Visst, vi är individer, men vi är också del av någonting annat. Och det är så måste, vi måste se oss själva som en del av någonting större och förstå det enkla faktum att vi, vi har inte rätt till, till eh, enkom, nöje och förstörelser och, och liksom, eh, njutning. Utan vi har en plikt och en skyldighet att, att göra det som är rätt. Och, jag ja, och det måste är det som ska... gör livet värt att leva ja, också, precis. faktiskt. Ja, att... precis. Mm. Och det är därför lite grann jag också kan känna det att om de sätter mig i den här buren med er, grabbar så kan jag bara konstatera att, att jag sitter hellre i den buren med er eh, och tar den skit vad det än må vara de sista eländiga eh, liksom stunderna i mitt liv eh, än att leva i det här mångkulturella helvetet. Den här one world government som de håller på att skapa. Mm. Så är det bara. Mm. Amen. Så är det. Um, och uh, nånting uh, Om man vill vara en del av det här Och uh, det hoppas jag att alla ni som lyssnar vill Så kan jag bara rekommendera Att man kommer till Vision Europa 23 mars i Södertälje mm. uh, Det har idag offentliggjorts en talare till Och uh, det är en representant Från den franska organisationen Terre et Peplé Säger man så? Kan du uttala det? Uh. <laughs> Peplé Ja. Terrible. <laughs> Terrible. Terrible. Terrible. Jord och folk på svenska Och vi kommer alltså presentera tre utländska talare till Det kommer bli hur bra som helst Jag tror folk kanske inte riktigt har förstått hur, hur stort det här är För den svenska nationalistiska rörelsen och, och svenskarnas parti att, att få möjlighet att arrangera den här, det här mötet Och och All den kunskap och visdom Som, som kommer samlas på, på samma ställe Och det kommer Jag ser verkligen verkligen fram emot det Och det vet jag att, att ni två också gör ja Och även om eh, det inte blir så mycket kunskap Och visdom, även om vi alla är dumma i huvudet så, så kan det vara lite stimulerande I alla fall, för vi kan vara lite kul mm. så. Jo då, men det kommer Det kommer bli helt fantastiskt Och biljetterna finns nu ute till allmän försäljning eh, Jag vet att eh, det är en bra bit Över hälften av alla biljetter sålda redan Så att eh, Passa på och införskaffa ditt exemplar innan det är för sent. Och om du har tagit slut så har Radio Framåt köpt eh, ungefär 50 biljetter som vi kommer sälja på Svarta Marknaden utanför till 10 gånger priset. <laughs> uh, det är för att vi ska råda ja. nya servrar i framtiden. <laughs> Precis. <laughs> det är, jag och Magnus ska tatuera oss med när vi <laughs> är äh, äh, <resurser>. i <laughs> um, Och Radio Framåt är tillbaka på, på torsdag. Det är den 21 februari 19.30 som vanligt och alla program går så såklart att lyssna på i efterhand Lyssnar ni via iTunes, gå gärna in och ge ett betyg så kommer vi högre upp på diverse topplistor och hittar nya lyssnare på det sättet Om ni inte lyssnar via iTunes eller om ni gör det så dela ändå mer. skicka ett avsnitt till, till mamma eller till arbetskollegan eller så, och, så kanske de också en dag blir trogna radioframåtlyssnare precis som ni är om inte annat så vill vi ha fler personer i buren. För det kommer ju mm. rätt jobbigt med bara oss tre hela tiden. Så. Det är ännu hellre personer utanför buren som kan mata oss med, <här> <Ja>. med <här> delikatesser. Liksom. Ja. Um, vill ni anmäla er till buren eller har några andra frågor så maila gärna gmail.com så uh, vi läser det och uh, försöker svara. Jättekul med alla som hör av sig. Um, men med det sagt så får vi väl börja avranda och är alltså tillbaka här om en fyra dagar igen. Och då hoppas jag att ni är med oss också. Så ha en fortsatt trevlig kväll.